ابدا لن نحيد عن خطى الايمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني سائر في طريق الحق يا الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبعد زغم صلى الله جل شان هو في البدايه وفي النهايه الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام وプチمو Rasulullahu, Allahomu, Poslaniku, Muhammadu, sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj porodci, Ahlul svim njegovim ashabima, radijallahu anhum, ajma'in, svim onima koji ga slijede do sudnjega dana. Allaha molim da svi zajedno, i naše porodice, i naši potomci, budemo na toj stazi, tom putu. Ta staza je džennetska, staza taj put vodi u džennet, A zatim, poštovana braćo i sestre, poštovani džemate, prisutnije. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falallahu dželdašanuhum. Ušli smo u treći mjesec i idemo dalje. Ovih naših druženja srijedom sajacije, u ovoj aktivnosti, u ovom projektu, u ovom ciklusu koji se zove Putem Allahovog poslanika Muhammada sallallahu aleyhi ve sellem. Kao što reko to je put koji vodi u džennet. Evo i srijede u srijedu obrađujemo neke teme koji su dijelovi te staze ili tog puta, neizostavni dijelovi puta Muhammadovog sallallahu aleyhi ve sellem, odnosno puta koji vodi u džennet. Večera šu govoriti na temu Islam je savršen. Čujem nekada na nekom TV programu kako reklamirajući neki proizvod hoće kazati kako on savršen. A savršenje je Allah dželašanuhu, gospodar svih svjetova, koji je insana stvorio u savršenom skladu subihilla laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim zaista smo insana stvorili u najljepšem izdanju koji je objavio kur'an savršenu knjigu svoj govor el insanu kamilu savršenom insanu a to je bio muhammad sallallahu ala vselem, koji u stvari predstavio nama savršenu vjeru, a ona se zove islam. Islam je savršen. Kada govorimo o savršenosti islama, kada je nešto savršeno, u njega se više ništa ne može dodati, jer će se pokvariti njegova savršenost u najljepše uređenu sobu, savršenu, ako, na primjer, uneseš neku fantastičnu, vrijednu sliku da je ukrasiš, tiče ćeš je u stvari samo pokvarit. Jer kada je nešto savršeno, u njega se više ništa ne može dodati. Kvari njegovu savršenost. Isto tako kad se oduzima od toga što je savršeno, od savršene cijeline, pokvari se njegova savršenost. Mi danas imamo mnogo muslimana koje kada bi ih ljudi gledali i po njima ocjenjivali i zaključivali, nikad ne bi kazali da je islam savršen. Koji se ponašaju upravo ovako. Sebe predstavljaju muslimanima, malo što od islamima u kod sebe i u ovu vjeru su unijeli, nešto su dodali, a nešto su i oduzijeli. Ono znači što dodaju kvari sa vršenstvo Islama, a to što dodaju je tešebu o ponašanje nemuslimana. A ono što uzimaju iz nje, to je ono što im se ne sviđa. Naprimjer, ostavljanje alkohola. Pa imamo masu ljudi koja sada bajramuje sa alkoholom, kažu da se enormne količine alkohola potroše za bajram, navod u Bila. Znači, hoćemo... Od islama Bajram, a to je donio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pobijavi svog gospodara i to ćemo prihvatiti. To nam se sviđa. Al nećemo to ostavit alkohol, iako je i to donio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pobijavi svog gospodara, jer nam se to ne sviđa. Allah džele shan u kaže ste do billah, efetu'minu bi ve tekfuruna bi ba'. Tekfuru ne bi ba jer to vjerujete u jedan dio knjige A u drugi ne vjerujete. U jedan vjerujete pa ga hoćete prihvatit, a u drugi ne vjerujete pa ga odbacujete. Zašto su muslimani danas na repu civilizacije? Fema je jezao men jefalu dhalike minkum illa hizjum filhijati dunja. Ona aj kaže Allah Đalešanu, ko se bude ovakav ponašao od vas, neće dobiti nagrade osim poniženje na dunjalogu. Eto vam odgovoram. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْعَذَابِ Ana, sudnijem danu na ahiretu, vratit ćemo ga u najžešću patnu, najžešću kaznu, kaže Allah jal e Rekoh, Islam je savršen, ne može se u njega ništa dodati, ne može se od njega uzeti, tako se kvari njegova savršenost. Allah jal e objavljuje Muhammedu sallallahu alaih sallam jedan ajt suratul majde, onosno dio dugačkog ajta sredo billah, el jevme ekmeltu lekum dinekum wa atmemtu alaikum ni'meti wa radijtu lekum un islame dine. Danes vam Allah, jalešanu u vašu vjeru usavršio i upotpunio blagodat moju prema vama i zadovoljan sam da vam vjera bude islam. Ovaj ajet objavljen je na oprosnom hadžu. Nekoliko mjeseci prije što će na ahiret preseliti Rasulullah Muhammed sallallahu ve. veselam. Kažu učenjaci, jedan od posljednjih ajeta koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi veselam. A posljednji koji se dotiče halala i harama. Poslije ajeta ništa više o halalu i haramu Allah Đalešanu nije objavio. El jeuma ekmeltu lekum dinekum, zato kaže Danas sam vašu vjeru usavršio, Islam je savršen Mi nemamo potrebe uzimati išta i od koga Oni su potrebi da uzimaju ona od nas U etmemtu aleikum nijemeti I upotpunio sam svoju blagodat prema vama Etmemtu, ono tamam, potpuno Inemā bu'istu li utammima makārim al-akhlāq kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Poslat sam da u potpunim lijepim ahlak, plemenito ponašanje. Kažu mu Feseri, ovo u sam svoju blagodat prema vama, znači izbavio sam vas iz tmina džehilijeta na svjetlo dunjaluka. Ili iz tmina dunjaluka na svjetlo dunjaluka i ahireta. Waradītu lakum al-islāmā Madīna. I zadovolen sam, da vam Islam bude vjera. Allah je, lešan, je zadovolen Islamom kao vjerom. Kao što kaže inna din inda Allahi l-Islam. Jedina vjera kodaj Allahi l-Islam. I kao što kaže fa me jebtagi gari Islami dina, fe li ukbala min. Ona je ko tražnika u drugu vjeru des osim Islama, nećem ubiti kabul, fe li ukbala min, nećem ubiti primljena, veho fil ahireti min khasirin. I taj če na ahiretu nastradati. Ovo je, rekao, jedan od posljednjih hajeta, a posljednjih što se tiče halala i harama, koji su objavljeni Muhammedu, sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bi savršio vjeru, upotpunio blagodat i poslje ovoga Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem je preselio na Ahiret. Zato što je dostavio svoju misiju. Potpunio je. I ovo je u stvari nagovještaj da će Rasulullah, Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, poslje ovoga vratiti se svome gospodaru na ahiret. Muslimani su ostavljeni na čistoj vjeri i čistoj jasnoj stazi. Kad je ovaj ajet objavljen, jedan židov je kazao Omeru radijallahu anhu da je nama taj ajet objavljen, mi bi ga uzeli praznikom, odnosno dan njegovog objavljivanja, uzeli bi kao praznik, kao blagdan da svetkujemo taj dan zbog veličine tih riječi i toga što one u stvari predstavljaju. Zašto govorimo na ovu temu savršenstva islama? Zato što je ovo danas, odnosno večeras, prvo predavanje u ovom ciklusu koje ću vezati za jedan datum ili jedan dan. Naime, danas je 24. decembar, evo noć 24. decembra, a to je takozvana badnja noć, odnosno sutra je takozvani Božić. Kada jedna velika masa, velika većina kršćana u svijetu to obilježava, stotine miliona večeras će obilježavati ovu noć, sutrašnji dan. Naravno, mi niju kakvog božića ne vjerujemo. Jer Bog je jedan. Allahu ekbar, on je najveći. Boži će u stvari mali Bog, odnosno Boži sin. Mi to ne vjerujemo. Mi to odbacujemo. Muslimani s tim nemaju ništa. Odgovaramo između ostalog. Ajetom sure hlas, lem jelid, velem juled. Nije rodio i rođen nije. Allah džalešanu. Nije rodio. Nema djeteta. Nema potomstva u tom fizičkom smislu kako ljudi to razumiju, a nije ni rođen. Nema oca, nema majke, nema roditelje. Allah Đalešanu nije stvorenje. Njega niko nije stvorio. On je prvi i posljednji. Prvi bio je kad ništa nije bilo i ostaće kada sve drugo nestane. Znači on nema nikakvog sina, nikakvog božića nema, ne postoji i mi u to ne verujemo. Ovo je temeljna istina Islama i odavde ne ima pomjeranja koliko je 1 mm. Ovo je u stvari ta linija koja razdvaja nas i kršćane. Ova linija nas razdvaja i razdvaja nas linija njihovog neprihvatanja Muhammada sallallahu alaihi ve sellem. Doći da se približe i otvore srce prema muhamedu sallallahu alaihi ve sellem i onome što mu je objavljeno muslimani i kršćani bi bili veoma, veoma blizu. To je kazano u Kur'anu još prije skoro 15 stoljeća. Mi nemamo ništa protiv toga što kršćani vjeruju. To je sloboda izbora. Ko što je kazao Allah Čalešanu, pa Muhammed s.a.v. govori o tadašnjim nemuslimanima svog vremena Lekum dinukum veli jedin Vama vaša a meni moja vjera. Ali masa muslimana prihvata neke stvari koje nisu od islama, a jesu vezane za nemuslimane. I o to mi hoću nešto kazati. Kada bih rekao, zvao me Marko iz Raške, da me pita kače Ramazan, hoće da isposti neki dan. Ili Andrija iz Zagreba, koji pita kače Bajram, volio bi da bajramuje ili William iz Londona koji kaže imali da kupit jeftino kurban volio bi da žrtvuje kurbana za bajram ili George iz Vašingtona koji isto ovo kaže mi to ne bismo vjerova onako malo nam je interessantno zanimljivo da ne kažem smiješno to ne prihvatamo ne možemo pojmiti međutim s druge strane sa svim je normalno prihvatljivo i prije toga se više niko ne buni kako Mejera iz Sarajeva ili Bahra iz Novog Pazara ili Subhija iz Zenice ili Tuzle sprema se da obilježi Valentinovo, da obilježi Novu godinu u međunarodnu, takozvanostno Silvestrovo, da povede djecu kod Deda Mraza, da okiti jelku i tako dalje. To je, nažalost, postalo normalno. Ovo govorim da bi opomenuo muslimane prije svega na jedan grijeh koji je spomeno Muhammed sallallahu alej ve sellem a on je donio vjeru koja ništa nije propustila ono što je dobro molio Allaha za to ju uputio nas njegove sledbenike do sudnjeg dana ono što je loše ostavio i uputio nas njegove sledbenike do sudnjeg dana da to ostavimo a taj je pojam odnosno to se zove teşebuh o ponašanju o ponašanje nemuslimana Pa kaže Rasulullah aleyhi salatu wasalam, men tešebbehe bi qavmin, fehuva minne. Ko oponaša jedan narod, on mu i pripada. On je od njega. Ovo je poznati hadis, koji je zabiljujo imam Tirmizi, imam Ahmed i tako dalje. Kaže, ko oponaša jedan narod, on mu pripada. On je njegov, on je sa njim. Fehuva minne, on od njega, kaže Muhammad s.a.v. Ovo nisu nimalo beznačajne stvari ovako se kvari, krni, ruši, razbija vjera. Kazao je Muhammed, sallallahu alaihi ve sellem, u jednom također poznatom hadisu, kada bi oni prije vas, znači, otišli u gušterovu rupu, gušterovu jazbinu, vi biste tamo za njima. U smislu slijeđenja onoga što oni rade, Upitaše prisutnje s habij Allahu poslanici ti prije nas jesu li to kršćani i židovi odnosno židovi i kršćani kaže Muhammed sallallahu alej ve sellem ako drugi ako ne židovi i kršćani. Pri ovoga ovo je poenta tog hadisa zaključka prije toga kazao Muhammed sallallahu alej ve one koji su bili prije vas stopu po stopu pedal po pedali tako dalje. Pa kad bi oni u gostaru u i vi biste zanimali Znači mi da nas živimo ovo što je kazao Muhammad, živimo ove hadise. Tada ih ljudi nisu znali, nisu poznavali, u stvari nisu vidjeli svojim očima to o čemu je govorio Muhammad s.a.v., a danas se to dobro vidi. Kada neko oponaša nekoga, u stvari oponaša ga zato što priznaje da on ispred njega, zato što ide za njim. Zato što priznaje priznaje da njegova civilizacija u odnosu na njegovu ako nisu isti jača. Nažalost to je danas slučaj da su muslimani iza, da su na repu civilizacije i da slijede nemuslimane. A islam je savršen. U stvari oni bi trebali od nas uzimati, oni bi trebali nas slijediti, ne mi njih. Musliman tamo nema šta. A što nema u svojoj u svojoj vjeri. Osim Šarenila očiju. Pa mi ovih dana, znači, imamo situaciju gdje sjedim skoro u nekom lokalu, mislim sam nešto jeo i čujem čovjek ako priča, pa eto, mi smo to već prije to, znači 7-8 dana, možda i 10, mi smo to već završili, jelka je okičena. Pa sa ibritim čovjek ima dobri 50, možda i više godina. Subhanallah. Znači, još je zanimljivo to okičenje jelke. Odakle to vodi porijeklo? Šta mi imamo s tim? Nemamo ništa. Ko je uveo to? Čovjek koji se zvao Martin Luther, živio svojormen u Njemačkoj, veliki kršćanski reformator. Naime, kršćanstvo na katolike i pravoslavce se razdvojilo u 1054. godine. Tada su pravoslavni odvojili se od, od te cjeline, ostali su katolici na drugoj strani. A od tih istih katolika, 1517. pod Martina Lutera i još neki reformatora, Njihovi, znači, odvojilo se i nastalo, pro, nastao protestantizam. E, prvak tog ogranka kršćanstva, protestantizma, jeste upravo navedeni Martin Luther. Njegov je, znači, projekat kičenje jelke za ove dane, u decembru, odnosno krajem decembra. Također, naša djeca i dalje idu po paketiče kod Deda Mraza. Ta velika bajka, jedna šarena laža, jedna velika zabluda, i dalje je popularna. E, I sami kršćani već razumiju da je to što sam rekao jedna bajka. Međutim, i dalje našoj djeci je to jako zanimljivo, a ja kažem to muslimanima, ne priliči. Mi imamo svoja dva praznika, dva bajrama, koje je donio Rasulullah po diktatu svog gospodara. Kada je došao u Medinu, zatekao je tamošnji narod da imaju svoje praznike, pa je kazao Allah nam je ovo zamijenio sa dva bolja, a to su Ramazanski i Kurbanski Bajram. Taj takozvani deda mraz, to je znači naziv ili naslov pod kojim je lijepo umotan da i muslimani se primje na tu priču, u stvari jeste sveti Nikola ili Sant Niklas kako ga zovu ili djed Božičnjak kako ga već u Hrvatskoj zovu i tako dalje. Znači to je njegovo pravo ime i ljudi se polako otkrivaju. Međutim, kod nas je bio i dan, danas je, pardon, znači Deda Mraz i u stvari mi vidimo da su to kršćanski sveci. Mi sa tim nemamo ništa. Men te šbe bi kaum fa huwa minhu ko ponašed narod može postati od njega ovo jako upozorenje Allahovog poslanika Muhameda sallallahu sellem također ova takozvana međunarodna nova godina ona jeste postala međunarodna ali muslimani s tim nemaju ništa vlekum dinu kum veli din mi to poštujemo to je vaše bujrum izvolite ali kaže Ladjalešanu vama vaša A nama naša vjera. Mi imamo svoju novu godinu. Kome je stalo do nove godine? Naša djeca mogu dobiti tri paketića. I za jedan bajram, i za drugi bajram, i za našu novu godinu. Znači tri prema 1, Pitajte djete šta je bolje. A ta međunarodna nova godina na zapadu se naziva Silvestrovo. Ko što znači Valentinovo dan zaljubljenih, kako to lijepo zvuči a to je stvari po kršanskom svijecu, Valentinu, mislim s nemamo ništa. Ovo je Silvestrovo, po kršanskom svijecu Silvestru, međunarodna nova godina, i također mi s tim nemamo ništa. To se zove najluđa noć, ona znači pada na sedam, sedam dana, biš mišljala sedam dana imati opet predavanje kada bude ta najluđa noć i hvala Allahu Đelešanu što su najluđoj noći nešto pametno rati, to će biti inšala ovo naše predavanje. E ta najluđa noć o stvari u istinu Jes najluđa Ja se ne mogu neibretiti koliko je to ludo Koliko je tu pucanja Koliko je tu para potršeni Koliko je tu alkohola popijene Koliko je to droge konzumirano Koliko je tu časti izgubljeno I šta ljudi slave Sutradan za dva dana Pogodi ga neki musibet Neka nesreća neki belaj On slavio novu godinu Radovo sa toj novoj godini Očekivu je nešto veliko za dva dana možda i prije pogodi ga težak u psibe težak belaj težka nesreća šta si to slavio, očović šta slaviš šta si to radio gdje si bio šta tu stvari ljudi slave tom novom godnu pa godinu dana si stari bliži si kaburu bliži si smrti za godinu dana možda u toj godini dolazi imalek smrti ti to slaviš dobro ako si se pripremio a jesli nisi se pripremio šta si pripremio jesi pa u lahu na seždu kad Nisam. Jesi šta ispostio? Nisam. Jesi dao zekat? Nisam. Bobajuhađ? Nisam. Jesi šta uradio? Nisam. Šta ti to slaviš? Čemu se raduješ? Šta radiš u stvari? Subhanallah. Ovo je suština života. Život i vjera su jako ozbiljne stvari. Ali ljudi su od toga napravili igru i zabavu. Ko što Allah Želešanu kaže insa nisam stvorio ni džine, ni džine ni ljude osim radi ibadeta radi znači pokornosti, robovanja Allahu, to je put sreće, uspjeha na on svijetu i na budućem ljudi su ovo pre, prevrnuli preturili, istumbali i svrha života je postala zabava, samo zabava vidite ako kada pogledate neku reklamu na televiziji možda neki spot na televiziji, možda neku emisiju na televiziji, sve se svodi na zabavu. Zabavi se, lijepo se provedi, bilo nam je zabavno, ušto smo se lijepo zabavili. Zabavi se poruka, znači sve se svodi na zabavu. Zabava je postala svrha. Zašto zabava? Zato što to instruiraju određeni centri, da ljudi zaborave, da razmisle zašto živim, Umrijeću, zašto umirem, šta ima poslije toga, zašto sam ja stvoren, što sam ja na ovom svijetu, šta je svrha mog života. Ljudi nemaju što je vremena da razmisle od zabave koja im se servira. I kad se zabavi mora da se naspava, kada se naspava onda dolazi iz sebi pošto je mahmuran, kad, se, kad dođe iz sebi ponovo se zabavlja, ljudi nemaju vremena da razmišljaju. Ne znaju što je svrha života, zašto žive, zašto umiru i ima lišta poslije toga. To je znači tajna. To je oblak kojem on uopšte neće da razmišlja. Vidite da još malo pojasnimo. <clears throat> u Medini Allahu Allaho poslanih je znači objašnjavamo vjeru svojima sahabima. Tu su bili židovi, jevreji koji su živjeli sa njima. I ima jedan uh, izraz u arapskom jeziku ra To znači pogledaj nas, dolaz od glagola ra, jeri. Pogledaj nas. Ali isto tako može značiti kada se zgovori malo samo drugačije na drugi načinom kontekstu, može značiti i glupane, budalo. Pa Allah, Čelešanhu, poziva vjernike i kaže Ja, ejuhel ladine, amen, o vjernici, La te kulu rajina, nemojte govoriti to rajina, nego potrebite drugi glagol. Ako hoćete da kažete, da pozovite poslanika da pogleda na vas, u alakim kulu unzurna, znači to nazora unzurna, pogledaj nas. Zašto? Zato što ako se kaže rajina sa iskanim normalnim mjetom, pogledaj, pogledaj sto u redu. Ali su židovi to prevrtali? pa bi to značilo glupane i tako su se obraćali Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem pa Allah Đelešanu neće da muslimani čak i toj sitnoj stvari koja može imati i pozitivno značaj, značaj, normalno, da oponašaju i da budu istom kao što su kao što znači jevreji isto tako nekada vidim ljude kada dođu u džamiju i naslone se u džamiji podlakte se na dlan lijeve ruke iza leđa. Ovo nije velika stvar. Ali ako uzmem ovaj prethodni primjer u obzir kuranski ajta suratul Bekara poredim to sa ovim gdje Muhammed sa srlim kaže <kuh> to je osobina jevreja. da se znači oslone na dlan lijeve ruke iza leđa. Pa ne mojte znači ni to raditi da se razukujete od nemuslimana. Jer je naša vjera nama, a njima njihova vjera i njihovi običaj. Također, kad Muhammed sa srljem kaže nemojte spavati na stomaku, to u stvari hoće da uputi, nemojte se poistovjećivati sa još jednim nemuslimanom, teškim nevjernikom, vođom nevjernika, što više je to iblis, odnosno šeitan. Jer to je način kako spava šeitan. On voli zaspat na stomaku. Pa musliman u stvari kada legne po sunetu Rasulullah, aleyhi salatu wa selam, jesta da legne na desnu stranu, može se okrenuti poslije toga i na lijevu stranu, ima to svoje duboko značenje, mudrost, iako nam izgleda nešto sasvim normalno, nešto nebitno, ima čak medicinsku e, i značenje koje može čovjekov život čak sačuvati, naravno na lijevoj strani je srce čovjek odmah le, le, leževši na lijevu stranu, može znači ugroziti svoje srce, može ogrosti svoj život, pa od mudrosti i ljepote suneta jeste prvo na lijevu stranu, može se okrenuti na lijevu, može se i na lijeđima spavati, ali ne na stomaku, da bi se razkovali od šeitana. I od stanovnika džehennema, da nas Allah sačuva, jer je njihova osobina da će biti u džehennemu na licima svojim, što znači na stomaku. Isto tako kada se jede lijevom rukom. Zato kaže Muhammad sellem jedite desnom rukom, jedite ispred sebe i recite bismillah. I naučite tome svoju djecu, braćo. To su osnovne lekcije, osnovne stvari. Ja sam prošlo u sredu, nešto malo o tome je govorio. Naša djeca su veliki emanet. Valah i danas sam bio sa čovjekom i s njim razgovarao koji ima četvoro i petoro djece. Dao im je sve. Čovjek je svoje vreme imao kamione, imao radnje, imao par miliona u kešu kaže mi skoro nisam imao idare, nači za osnovne svakodnevne potrebe jela i piće šta je razlog tome? djeca, djeca go propastiše sjedim kaže s nekim ko mi kaže šalje mi sin i čerka 100, 200, 300, 500, 800 eura možda tu ima malo i tafre Allah najbolje zna a kaže moja čerka meni ništa nikada pošle 100 eura a sve sam joj dao Što znači, djeca su veliki imanet. Ona mogu čovjeka zaista učiniti ponosnim, a mogu ga i žestoko unesrećiti. Djeca su kao ona živa ograda što raste, pa pustit je i možda malo potkasat. To je jedan način kako utječeš na dijete. A ima i drugi da je to jedan komad drveta, uzmiješ i klešeš klesje, kako ti hoćeš. Međutim, šta će biti na kraju, to opet Allah Đalešanu zna eto jedan je lijevom rukom je također sobina iblisava sobina šejtanova pa nas upućuje Muhammed sa da izbjegavamo taj te šebuh to oponašanje nemuslimana znači imamo negdje negde ono, ponašamo jevreje negdje kršćane uzdužno poštovanje njima i onom što oni osjećaju da je vjera kaže miš jednom vama vaša nama naša vjera i vidimo i blisa samog šejtana i njega se plaže ne smije oponašati Molim Allaha Jalashanuhu da se ovo razumije, da bude od kajra, da Allah Jalashanuhu ukabuli, da nam oprosti, da nam se smiluje i podari nam svaki kajr i svako dobro dunjalu ka jakhireta, amija rabbala alamin. Da vas Allah Jalashanuhu nagradi, assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Subhanika Allahumma wa bihamdika šedun la ilaha ilaha intaslaqura kutubula. Allahuma Rabbana teqabbal minna inneke natasemilami.